42. Велосипеди для Афганістану. У хвості літака був невеличкий буфет, і я пішов туди чогось випити. Там я зустрів іще одне американське подружжя. Г. Лов Кросбі з Еванстона, штат Іллінойс, та його дружину Гейзел. Обоє гладкі, віком за 50, обоє гугнявили. Кросбі розповів мені, що мав велосипедний завод у Чикаго, але не бачив від підприємлих нічого, крім невдячності. Тому він вирішив «Перевезти виробництво до Сан-Лоренцо, де йому будуть вдячні». «Ви добре знаєте Сан-Лоренцо?» – спитав я. «Зараз їду вперше. Бачите, не бачив, проте все, що чув, мені подобається», – сказав Г. Лоу Кросбі. «Вони дисципліновані. Там можна на щось розраховувати з року на рік. Тамтешній уряд не заохоче кожного писанта стати таким оригіналом, якого світ не бачив». «Тобто, хай їм гресь усім там у Чикаго. Виробляти велосипеди? Вони вже про це забули». Тепер головне – соціальні відносини. Сидять йолопи та міркують, яким би чином ощасливити людство. Щоб там робітник не накоїв, звільнити його не можу. А коли раптом вдається зробити велосипед, спілка відразу звинувачує тебе у жорстокості, нелюдяності. А уряд конфіскує той велосипед за несплату податків і дарує його якомусь сліпому в Афганістані. Отже, ви сподіваєтесь знайти в Сан-Лоренцо кращі умови? Безперечно кращі. Цей народ настільки бідний, заляканий і темний, що не втратив ще здорового глузду. Кросбі спитав, як мене звуть і чим я займаюсь. Почувши мою відповідь, його гейзел вирішила, що моє ім'я типове для штату Індіана. Сама вона була родом з Індіани. Боже мій, зраділа вона. Значить, ви гужер. Я підтвердив, що так і є. Гейзел вигукнула в захваті. А я теж із гужерів. Не треба соромитися, що ти гужер. Я й не соромлюсь, сказав я, і не чув, щоб хтось соромився. Гужери молодці. Ми зло вдвічі об'їхали навколо світу, повсюди зустрічали гужерів на відповідальних посадах. Це чудово. Ви знаєте управителя нового готелю в Стамбулі? Ні. Він гужер. А ще той військовий, як його там, у Токіо. Аташе, підказав чоловік. Він також гужер, вела далі гейзел. А новий посол у Йогославії. Гужер, здогадався я. І не тільки він, а ще й редактор голівудського розділу журналу Лайф, і той чоловік із Чілі. Теж гужер. Де б ви не опинилися, неодмінно знайдете там видатного гужера, сказала вона. Автор Бенгура був гужером, доречно зауважив я. Не забудьте про Джеймса Уідком Барайлі. А ви теж родом з індіани? спитав я в чоловіка. Аж ніяк. Мій штат називають землею Лінкольна, мабуть, ви чули. Коли вже на то пішло, сказала гейзел з переможною усмішкою. Лінкольна теж можна вважати гужером. Він виріс в окрузі спенсер. Навже ж», – сказав я. Не знаю, чим насправді відрізняються гужери, додала Гейзел, але щось таке в них є. Якщо б скласти повний перелік, люди здивувалися б. Напевне, згодився я. Вона цупко схопила мене за руку. Ми, гужери, маємо триматися разом. Згоден. Звіть мене, матусею. Що? Коли я зустрічаю молодого гужера, завжди кажу йому Звіть мене матусею. Он вони як. Дайте мені це почути, наполягала вона. Матусю. Вона всміхнулась і відпустила мою руку. Здавалося, ніби в її механізмі закінчився накрут. Назвавши Гейзел матусою, я зупинив пружину, і тепер Гейзел мусила знову накрутити її, доки не з'явиться черговий гужар. Надмірна вага Гейзел до гужерів у всесвітньому масштабі – це хрестоматійний приклад фальшивого карасу. Уявна єдність людей, що не має ніякого сенсу з погляду божого проведіння. Наочний приклад того, що Боконон називає – Гранфалоном До Грандфаленів відносяться організації, комуністична партія, дочки американської революції, компанія General Electric, міжнародний орден диваків, а також усі нації в будь-який час в будь-якому місці. Боконон пропонує нам проспівати разом з ним. Так легко можна гранфалон пізнати, як з іграшкових кульок шкіру зняти.